Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 14. adásában, a mai adásban a BlizzConról fogunk beszélgetni, ugyanis most volt hétvégén, és bejelentitek néhány dolgot, ami minket, minket érdek, és úgy hogy kicsit beszélgettünk róla. Iratkozatok fel ránk, vagyunk YouTube-on, és Spotify-on, és Apple Podcast-en, meg az összes létező ilyen platformon. Iratok nekünk e a 01 podcast ra ez természetesen betűvel van mindegyik, és itt van a szokásos néhány ember. Itt van velünk Szöcsi, Sziasztok! Mark, Hello! És a métej. Bézó! Na srácok, felkészültetek egy memé hogy ez lesz a legrövidebb epizód eddig. Aha. Ez, ez az azért vicces, mert minden alkalommal elmondjuk és soha nem sikerül. Minden, minden műsor eddig a legrövidebb volt valaha. Igen. De ez most tényleg... Igen. Ez lesz a legrosszabb műsorunk most. Igen. Na! Úgy Ez le, úgy hát a legrosszabb műsorunk eddig. De, de, de, wow. na, na, that's the spirit. Na jó, figyelj, azon, azon úgy gondoltam, hogy feléltem itt néhány dolgot, ami a fontosabb bejelentés volt, és menjünk végig rajta szerintem. És mit gondoltok esetleg róla, hogyha van valami hozzáfűzni valótok? Ilyesmikre gondoltam. Szerintem kezdjünk a nagy dolog a déblokatő Remastered-el, vagy Resur Resurrection? Ja. Resurrected. Resurrected. Na, mit gondoltok erről? Azt én előjáróban, ahogy te el szeretnék mondani, hogy igen, vastagon fogott a Blizzardnak a tolla, mert 40 euróért fogják árulni körülbelül. Hát igen. Kicsit sokallom, de mit gondoltok róla? Reméljük olyan jó lesz, mint a Warcraft 3. És <laughs> annyit most... tetszeni fog mindenkinek. 40 hát, hát, euró, hogy ne vegyük le a ez már nem ezer forint. Hát a... Nem, a sima Diablo 2 is 20 euró még mindig, nem? Hát igen, de jó, de az egy klasszikus életet, tehát 20 euró, hogyha azt mondanák 20 euró, akkor azt mondanám, hogy teljesen oké. Okay. de ez a, ez a mostani trend, ez a remasterek ezt fel is akartam hozni egy külön kérdés neked a remaster kultúra, hogy most megy. Írd Újra, de érted ezt, hogy újra, azért, csak azért, mert újra eladjuk egy kicsit felfrissítve, azért rendesen elkérjük az árát is, tehát most már ez, ez lesz a jó. Még azt is el tudnám készíteni, hogy a rendes, hivatalos, sima Diablo 2 meg akkor jó, akkor ezeket már fel is se kell tartani. Ó, hát, de... sz -sz -sz -sz szerintem lázadás lenne. Na, körülbelül, de csak érted, ez ezek ez, ez like a... egy csak a Blizzard az már egy ideje nincsen -e a társadalom kegyében, hogy úgy mondjam. Hát nincs. Várjál, meg is nézem, hogy a Activision Blizzardnak a részvényei. <gül> <Csöcsök, gül> de hogy vetjük, mint a voltkor aztán. <gül> hát, nem jó, hogy a alapból, tehát néháóval kell beköszönni, nem így. A... <gül> szóval mit gondoltok a, a, Remaster, a Remasteredről? Nekem nagyon tetszett a trailer, azt úgy láttam, hogy nagyjából játékmechanikák megvannak. Szerintem igéretes lesz, jól néz ki nagyon. Egyébként jó van, ez ki tényleg. Ö, jó, hát maga szép is, meg a mechanikák úgy megmaradtak, hogy elvileg talán lesz egy-két ilyen kis kényelmi funkció, például, hogy felveszed az aranyat automatikusan, talán nagyobb inventory vagy nagyobb, nagyobb stes, abban nem vagyok biztos. Ö, shared én... stes lesz, hogy ö, tudsz megosztani tárgyat a single karjaid között, vagy lehet, hogy nem, nem. csak single, hanem a Accordon lévő között. Ó, oh, mm -hmm. akkor csináljunk egy olyan vizé, hogy mennyi ötletet loptak el a Torchlight-tól, meg a Pet of tól Igen, van szó, ezt csinálja. Ez a teljes mottója a Blizzardnak. a előség, És van csinálunk belőle. Uh -huh. Rájött nem? <laughs> é, é, igen. <laughs> Ahhoz képest a Blizzard ez sokkal régóta az no csinálja. Kijött a duna egy Dune, Dune stratégiájáték, akkor mi is csinálunk egy rt úgy izgalmasnak tűnik. Ezt látom, hogy ti meséltétek, nem? Hogy uh, a starcraft az valójában Warhammer akart lenni, Csak nem adták el nekik a jogokat, Ezért csináltak egy kopintást. Igen. Igen, <gül> hát mintány Ez pontosan, hogy alapból... Uh, csak nem kapták meg a licenszet, mondjuk. Ja. Hozzáteszem a Doom is alapból egy aliens játék lett volna, Csak nem kapták wow. meg a licenszet, tehát... <gül> <Hops>. <gül> De nem is az, de a játék mindig ezt csinál. Uh, csak a wow a fejlődését gondolt, hogy minden egyes online játék, ami kijött, és egy kis sikert is kifacsart így a Wolf sikertelenségéből abból loptak feature-öket. Hát mindegy, igaz. Ebbe igazad van, szóval a Diablo 1, az pont nem, nem? Az... A Diablo 1, az pedig azt hiszem a Westwood Studios-tól lopta az ötleteket, főleg a régi hackenszlesekről. Igen? Azt hittem, hogy az egyik külön, az Aj, úgy, az, úgy, az úgy tényleg nagyjából ők találták. A, maga ez a felsőnézetes nézetes, cuttingatós, dolog, ez az, azt hiszem velük indult, vagy ők voltak az úgy az elsők. mert ők ugye a... azok, akik először izébe rakták ezt, real-time-ba inkább. Tehát nem egy ilyen... Ö... Ja, hogy hexagonalisan mászkálsz, vagy egy nézethálón ja. is, akkor... Alapból amúgy a Diablo az izélet volt. turn-based, mint minden uh -huh. e e RPG akkor. Ennek Na, nagyon érdekes sztoria van, majd lehet a végén elmesélem, ugye a Diablo... Na, erre kíváncsi vagyok lehet. amúgy. A, a, a, nagyon érdekes agyalás volt. Nem biztos, hogy jó lehet mondom mondani, mert rég néztem meg. Ö, tudom ajánlani, ezt az a, az a YouTube csatorna, Ars... Á, nem tudom, nem mit eszembe a neve... Nem, ne, ne reklám, nem mond, nem mond. Ne. fognak pártolni... A... Úristen! Na mindegy, de az, hogy azok... Tehát ezek a videók, azok mind arról szólnak, ilyen nagyon érdekes ez a játék... ...játékipar hátterében, amik hmm. történtek dolgok. Tehát például, amit múltkor is mondtam, hogy... ...meghekelték a Playstation-t, hogy memó több memóriát tudjon adni. Az is onnan van. Az is onnan van, tehát ez... Is. Na, szóval visszatérve a Diablo 2-re, ugye ugyanazzal a patch fog menni, mint mostani a klasszikus, 1.14-gyel, játékmechanika az nem lesz felturgózva rajta, ami, tehát hogy azért érdekes érte, hogy 40 euró lesz, és nem javítanak rajta, vagy valami ilyesmi, azért elég unbalanced a játék néhány karéhoz képest. Szóval... Ö, biztos nagyon sokan meg fogják venni nosztalgiából, de nem, nem tudom, hogy... Nem sokat tudok egyébként, hogy a mechanikája mennyire ámbelázni, mennyire illetve már pont olvastam egy-két dolgot ezzel kapcsolatban, de az, hogy nem nagyon változtattak a mechanikán, szerintem az jó. Ha változtattam, sonnal sokkal vagy okay. baj lenne, és sokkal többen bennek lenne baj. Sőt, még olyan kommentet is olvastam, hogy már az is, már az is majd, majd, hogy nem baj, hogy a, nem tudom, felveszi a boldot magától. De ugye... Talán ami ilyen ember az az Az az, hogy a, hogy a Milly klasszoknak is tennie kell mondjuk Daxter a Zetekléting miatt, hogy mondjuk nem is szájának, Még egy, még egy oh. range-nek nem annyira fontos a rendszer. Tehát hogy. Oh. Mond egy egyszerűbb a build, Hát igen. Ez, ez, ez, ez, mond, ez, mond, mond meg te inkább, mert te vagy egy nagyobb diablós. Hát ez, ez, ez, a, ez a probléma, hogy ugye három fokozat van, és mit tudom a szel? tízszer olyan gyorsan végviszer az egész játékot, mint mondjuk egy barbára, vagy valami hasonlóval is. Igen, az a lényeg, hogy ugye attack rating hiányú van meg, egyszerűen nem balanszírozott a játék, tehát ö, most jöttek ki ilyen játékok, hogy Path of Diablo, meg hasonló egyébként, nagyon jól néznek. nem ezt adtam még vele, de az a lényeg, hogy ott minden buildet Viable tettek. tehát hogy minden buildet tudsz menni, még Diablo 2-ben mondjuk, nem tudom, Poison nekróval nem tudnám menni, mert teljes mértékben felesleges és ugye ezt hiába adják ki 40 euróért nem fogják ki nem kell kiavítani nem azt mondom csak ez ugyanígy lesz benne a játékban és attól függetlenül egy teljes árú játék csak é, ez a szóval ez esetleg azt szerint az egy az benne kell legyen hogy tud mondjuk a skill az benne van az, az benne van a... igen Aha. 10 euróért nem nem úgy, úgy <laughs> működik hogy azt hiszem Mephisto Andriel meg mint tudom én, diablo Dobb, dob Hellen egy ilyen dust is és ha 3 összekombinálod, akkor rezetelheted a ski hmm. Ja, akkor egyszer meg tudod csinálni. Ne, Ez hát igen. ezt akárhányszor, meg az Act quest az egyik az arrizét, egy ilyen rezetet. Tehát tudod rezetelni nem. amúgy. Ja, yeah. well, az jó egyébként. Ugyanúgy, ha végig viszed, nem? Tehát, hogyha nem úgy van, hogy minden szint, Difficulty ugráskor is kapsz egy resetet? Nem, nem, az, az a Act 1-es quest után kapsz egy resetet. Egyik Akt 1-es quest után. De mondjuk, de azt háromszor tudod megcsinálni. Így van, így van. Hát vigyelj, amúgy... A, azt nem tudom, de azt... Azt akarom mondani, hogy lehet, hogy viszont magába vonja az, hogy ez egy új játék, hogy ez tovább lesz szupportolva, ergo lehet, hogy balanszok lesznek a jövőben. Lehet, ez reméljünk benne, benne egyébként. Úgy eléggé meg tudnám kockáztatni, hogy az elején is belenyúlnak kicsit így a, a balanszba. Inkább a metába nyúlnak bele, magába, maga ahogy fognak történni dolgok, az ugyanúgy fog működni, ahogy Eddie Diablo. Arról elég sokat beszéltek volt. Hogy ahogy meg tudták oldani, hogy igazából az engine-t, azt csak ráakasztották a jelenlegi engine-re. Igen, igen, mert a... egyébként... A háttérben. Én, én azt olvastam, vagy nem tudom én is olyan videót láttam belőle, hogy az eredeti játék készítői mondták, hogy valami őrületesen spagetti kód lett belőle, és hogy úgy egy-egy portolni, mint mondjuk a Broodwart, én nem is tudom mit csináltak, nem lehetne, mert egyszerűen olyan kód van alatta, hogy, hogy nem lehet HD textúra pakkot rakni rá, vagy valami hasonló volt. És ezért is találkoztam, hogy ezt bejelentették. Volt pár érdekes, mert hogy ez ki kellett gubancolni, épp ez az. És nagyon sok érdekességre leltek rá. mert hm. hogy mik voltak kikommentezve, ilyen régi dizájnokat, meg ilyenekre tudod, ilyen nem használt eszeteket találtak még. Ha. És azokra Érdekes. tudták építeni dolgokat. Meg ugyanígy a, megtalálták az eredeti designer dokumentumokat is, hogy a, az engine-t építették, ami akkor az emberek fejében volt köcsén. Ugye még nem tudták azzal a polycount megvalósítani. Hm. És például mindenhol van foghagyma, és az eddig is ott volt a foghagyma, csak nem látszódott, hogy foghagyma, mert 8 pixelből át. Hát <gül> ez e, e, mindig Baszal. is ott most már Most már lehet látni is. Na, de hát. egy valamiben nyúltak bele, és ez nagyon érdekes, mert az az alapja de ebben javítsál, hogyha tévedek, ugye a frame-ek. Vagy uh -huh. frame alapú volt minden, amit a Diablo számolt. Animáció minden. Így, így van. Az a lényeg például, hogy de tegyük fel, van a faster castrate, hogy milyen gyorsan spell. Lehet, hogy pontosan hülyeséget mondok egyébként, de ha jól értem, erre utalsz. Tehát van mondjuk a faster raid, amikor minél, minél gyorsabban spellez el. És akkor vannak ott úgynevezett breakpointok. -ok. Tehát, hogyha elérsz mondjuk 50 faster Cast et akkor 4 frame alatt spellezik egyet. Ha elérsz 86-ot, akkor meg már 3 frame alatt is így egyre gyorsabban csinálja. Tehát gyorsabban mozog igazából én szerintem. De ugye ennek a rendszernek hátránya, hogy van egy felső határa. Így van. Mivel hogy csak 25 frame, áll a já... 25 frame per szektből megy a játék. Tehát arra van optimalizálva az egész rendszer. És ez a, ez a magia az egésznek, körülbelül. És ezt kellett átalakítaniuk, hogy elérjék a 60 FPS-t. Igen, de, de ebbe... ebbe úgy nem fognak lenni. Szerintem ez ugyanúgy benne lesz egyébként, csak Igen. meg kellett tudni az... oldani. Ezt meghekkelték, ez olyan izé, hogy. Mert ezt sok játék használta így, ez mai napig például a verekedős játékok ugye frame-hez állítják mai napig a dolgok, tehát külön frame itt vannak. Uh -huh. és, azt csinál, és viszont annyi, hogy már nem frame alapján számol, hanem idő alapján. Mert már nagyon régóta a technológia az megengedi, hogy idő alapján számolja a frémeket. eket uh -huh. amennyi X idő telik kell, nem pedig az, hogy hogy jönnek a frémek pontosan. És ezt most, tehát az egész rendszert úgy átportolták arra, hogy idő alapján menjen ez a fire rate is, vagy a hit rate, nem tudom pontosan mit használta Taster cast rate. De ez, tart, ez tart. reméljük, hogy ugyanolyan lesz, mert azt az szerintem az mindenki hozzám van szokva, hogy úgy működik. nem Na mindegy, szerintem lépünk tovább, vagy ez valami hozzáfűzivaló? Amit meg érdekesen találtam, hogy a, volt még egy, lett volna még egy kiegészítő? Jobból a jött ki. bár ez nem a BlizzCon, de jött talán ki, csak nemrég olvastam, hogy volt tervező még egy Aztán a, azt azt nem tudom még egy Teljesen benne van a pakliba A belegondolsz például a Age of Empires Definitive Edition-höz, jöttek olyan kiegészítők, amik amúgy terve voltak, csak sose jutottak el oda a, Abban hmm. vannak a magyarsz az magyarsz, az elméletileg nem csak, hogy fan volt, de volt alapból egy ilyen ötlet, hogy csinálnak ilyen kieget, csak már nem jutottak erre, már kijöttek a hárommal. Aha, aha. menték a tovább a dolgukra. Uh, most már nagyon sok kiegészítő van az Age of is, lehet, hogy Diablo Remaster is ezt el fogja szenvedni, hogy uh, után, hogyha látják, hogy van benne uh, erő, akkor fejlesztik tovább. Hm. Simán benne Te van. Reméljük. Most. De hogyha nem fejleszik tovább, akkor jön a Diablo 4, kijött egy csomó ilyen gameplay belőle, meg a rouge a trailer vagy valami hasonló, és abból is gameplay rúg. rúgó. Hogy tetszett, megnéztétek? Hát nekem bejött a trailer a, játékmenet... a játékmenettel van egy kis vajam, ugyanaz, mint a Diablo 3, ami nekem nem tetszett, de kirá... meglátjuk, hogy... Nyilván meg lesz véve, és de kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz így, így érzésileg. Mit gondoltok róla? Hogy tetszett? Mm, bejött. Nekem tetszett, a szép blizált animációk mindig igényesek és jók. Bár mm -hmm. mondjuk, <coughs> mikor volt bejelentve a Diablo 4, az első, mikor a trailer, tavaly előtt. előtt, szerintem. Tavaly? Vagy azért egy kicsit gyorsabb fejlesztést várnék, vagy már reméltem, hogy valami release-t de a hogy akkor már itt van az ajtóba. Hát, nem érnek rá, mert... Soon.tm Blizzard, Blizzard az inkább pénzt csinál, mint játékot. Azért van. Ja. <gül> <gül> <gül> azért nem kell sietni vele egyébként, ne kapkodják állna. De azért Blizzard Time az azért van. Az mindenki tudja meg, bovót az fejleszteni kell, tudod. Hát, um, igen. Én amúgy én megnéztem, nagyon feelinges volt a trailer, hogy a játékmenet is, csak nekem igen, a Diablo 3 se jött be annyira, de ennek azért már jobb a dizájnja, hallgattak az emberekre. Hát, hát így, jó, ha hát, hát, majd csinálni kell egy ilyen bingo listet, hogy mennyi dolgot fognak lenyúlni a Path of Exile-ből, ja. mert itt szerintem az összes létező dolgot, amit, amit lehet. Mert azért az elég, szerintem az egy, hogyha az lett volna a Diablo 3, akkor szerintem bankot robbantanak amúgy és hogy a Diablo 2 rendszerét azt értettem, és úgy, úgy, ha nem is tudtam min maxolni, de azért tudtam úgy ésszerű döntéseket hozni. A Diablo 3-mal már nem vagyok így, de nem, de nem tudom mi. Mi a meta, egyáltalán nem tudok rájönni, hogy mit kéne csinálni. Hát figyelj, amit megszoktam nézni át a Pest -ot, is, az van, hogy át van húzva, hogy ez nem 350%-ot sebez, hanem 700%-ot, és akkor ez a balans, ami oda van írva, hogy 700%-ot sebez, na azzal kell menni. Egyébként. <gül> Ki nekem, kimaradt a Diablo 3, és soha nem játszottam vele. Hmm. Hát nem Aj. sokat vesztettél egyébként. Hát sokat. van, vártam. Á, nem. Már? Nem? kipróbáltam, nem volt rossz, de nem jutottam oda, hogy nehéz legyen, úgyhogy megmondtam. az nagyon könnyű az elején. sokat nyomtam, az viszont bejött. Szóval örülök, hogy az nem maradt ki az életemből. A Petofixál. fixál. Na, az nekem maradt ki. Azzal jó játék. És én várja. Várjál, várjál. Az reklám! Ez az a buff fixáljon. Hát ott azt hogy mondjuk a szakreddal? Az is kimaradt. Az is kimaradt? Na mindegy, akkor képzeld el a Diablo 2-t, ha közben metilalkolt iszol. <zül> <Színű>. <zül> és szúrod magad valami. Psilobit. Psilobit, itt van. 15 éves. Úgy, úgy, Diablo hogy iszom a Diablo 3-aim hogy hiszem a metilakot, és szívom a etnakolt, és lövöm magamra, és ütöm, hogy az olyan baladinommal a Diablo. Mert az Diablo 2-es már Diablo 3 körülbelül. Igen. Ah, nem jó. Olyan, az egész Diablo 3-nak olyan az érzésem, olyan csillog, meg nagyot ott vannak a számok és akkor bevilla a i és akkor, akkor örülsz magadnak, meg, meg az a baj, hogy jó Diablo 2-nél is így volt, de ott egyrészt más, volt, más érzés volt grindolni meg, amikor nem ugyanazok a cuccok voltak jó mindegyikre, mert jó ez régi izéde de mindig karakterre krit kellett és akkor erős volt el. De ez és ez így nem jó szerintem. Hát, meg Diablo 2-ben a Monastery még mindig megijeszte engem. Ja, ja, ja, igen, igen, igen. igen, igen. Öh. Meg, amikor egyszer csak rátalálsz, azt mit azt mondasz? De... Igen, és egyszer ott, ott van előtte a na, nagy darabdök. Mai napig nem értem, mit mond. Én még izzítel is féltem Andarigától. Igen, az igen. Valami öh. így... ah! <laughs> ilyesmi, Sz Szóval, visliszta a Diablo 4-hez legyen olyan, mint a párfix szájjal. Oké hogy a storyt hova viszik, de a jabló háromnak sem lesz. Na az, az elég gyengos volt, ahogy. Szerintem. vagyok hova viszik, mert ez a Lilith meg ilyenek az érdekes lesz. Ja, az. az, az, az, az, az el... kurva jó volt az a trailer. Az én a legjobb trailer volt, valaha. És így néztem is anyád. Az úgy mutatta, hogy ez most, ez most komolyan lesz gondolva. Tehát, hogy... Mm. Ö... Nem egy kínai katingatós csilogó játék lesz. Ó, pedig azok a uh. legjobbak. Ki, ki is volt -a? az elsőnek, mondta? Rá? Ööö, uh, beszéltük. Ratma, nem? Ő, ő, ő, ő a... első a... Lilifnek az első szülött. Igen. Lehet. Csak. Az első felem. Na, más. Nem? Mindegy. Vagy ja. következő adás, Diopo 2 lore. Ja, ja, ja. <coughs> Na, lépünk tovább, szerintem nem tudom, van még hozzáfűzni Diablo 4-hez. Négy, a, a rugó aranyos, jó tetszik, jó lesz. Ja, Nincs hüle. De ugyanaz, kvázinak. Milyen, milyen klasztok vannak? Uh, eddig beletették, szerintem barbár volt. Uh -huh. A ru rugó. Meg, meg volt még már. druida is volt, nem? Nem. A druida, druida volt, hogy visszatér. Aha. De, de, de -e hát... aztán... Ebben nincsen izé ilyen vudus, vagy az a háromba volt a vudus arc? A háromba a witch doktor. Ja. Meg mint a valami sorcerer, nem? Na, hát a sorcerer az tuti lesz. Mm. Azt lesz. A sorcerernek lennie kell, mert ha nincs akkor valakit felgyújtanak, és aztán egy DLC-be meg kiadják a nekromantát megint. 20, 20. euróért. 20 euróért, igen. De mert ahogy... Nekromantával akar menni, mert nekromantával a legjobb menni. Igen. Egészen az akt 2 buszik. Nem az, a, az, az, igen, az, azt felhúztam egyszerre egy Diablo 2 egy Z1 és akkor tök jó haladtam meg minden. Addig a végig elműtöttem Diabloig és konkrétan azt csinálta, hogy a csontfázakat egy spellre leöltett, tehát hogy konkrétan egy másodperc alatt és szerintem legalább négy órán keresztül mert az összes létező aktot kifarmoltam a csontfázakért, ütöttek rajta kettőt és akkor meghaltak. Jó játékélmény volt első Diablo-ölésem emléke, igen, ez jött nekem is. Utána, ezután fogtam összesüliáltam egy paladint, és aminél nem kell semmi, csak ütöd és nyomod a gombat, és, oh, és, és tekeled az aurát, és közben meg ordi bál a, a Na jó, lépjünk tovább szerintem. Ja, ja egy, egy fun fact, tudjátok miért fül amúgy? Mi, mi, mi a jelentés ott a fülek? Ja, itt van A Diablo miatt, kettő miatt nem? Igen, hogy, hogyha ott egy másik játékossal, akkor, és meghalt, akkor kirobta a fülét. Ja, ja, ja. Nem csak az, hanem mikor az Diablo 1 is úgy voltál, hogy úgy tudtad hogy a hulláját kilútoltad, és amikor kilútoltad, akkor dobott egy fület, és a fülből újra újraérezteni a másikat. A, azt a nem hát hát is, hát is. Ah, azt nem tudtam. A fülek a Diablo és... mindig. A fül. Na jó. Ööööööö... Bejártettek egy új... Nem, nem, nem, nem. Ez most már a Diablo 2 adás is. Jó. Az... Igen, nem hajnálunk. Na akkor a Huston új expansiont t hasonlítsuk össze a Diablo 2-vel. <gül> <gül> Ehügyes Escla lesz ebből? Ehügyes Escla. Ööööö... Márk azt hiszem, te hs el mit gondolsz az új Expansionről? Lesz valami új mechanikai a játékban? Lesz új mechanika persze. több új és ez Egy két érdekesebb. Elloptaják a, a Darkest Dungeon-t. A Darkest Dungeon-t? Mi van? Hát volt valami ilyen... Uh, nem a mercenariz, vagy akármilyen, amikor így menjünk, ja. kezdve látom is épp ja, de, de, de. Az elvileg azt mondták az olyasmeret, mint a Slade the Spire. Azzal nem játszottam, mint uh -huh. nem ismerjétek el. Az is ilyen kártyás, ilyen azt tudom. Kártyás, felúgrálik. Nézd, és akkor nem tudom, random, random map, meg random akármi, csinálod a decket, győzed le a dolgokat, kapod a mindenféle rewardokat, szintet lépsz, ilyesmi. ilyesmi ilyen lesz a, ez a mercenarizis. Ez egy külön játékmód, nem a saját a saját mész. Uh -huh. Nem tudom is, hallítok-e a, a Battlegrounds módot? Valamit láttam, nem nagyon értem, de láttam. Auto hát az Fighter. A, igen, igen, az egy a hearthstone autó, Auto Fighter. Ott is az van, hogy nem a saját, saját kártyádat játszol, hanem amit éppen közbekapsz. Mert ez is elvileg ilyesmi lesz. slide hasonlítják. Egyébként meg a kiegészítő jön ki, az meg talán ilyen. Horda? Horta témája, ha jól tudom. Ö, az a, vagy Forged ott. in the Barrenz. Igen, és a Barrenz az a hordának a kezdőterülete. A, mm -hmm. igen, a klasszikus hordának. Mi hát igen. voltak, nem ott kezdenek. Ah. Jó, de hát a, a Taurant-troll meg a Ork is ott kezd. Hmm. Jó, csak kötekedni akartam mindenképpen. Re rektálva. Meglítél rektálva. Meg rektálva. Ah. És Jó, ő... de, a a három dolog. Három-négy dolog ami új egyébként. Ilyen egész érdekesek. Van egy ilyen fránzi nevezető dolog. Azaz, amikor megsérül egy millió, akkor valamit csinál azonnal. Átalakul valamivel, vagy nem tudom, hmm. kap pluszt, vagy csinál valamit, sehez ilyesmi. Aztán a spellek is, hanem, nem tudom, mind mindegyik, vagy bizonyos spellek, de kapnak ilyen, ilyen tegeket, úgy, mint a, mint a Million-oknál, ilyen Beast, meg totál, meg Dragon, meg ilyesmi. Aztán uh -huh. Holy, meg Nature, meg ilyesmi, de spelleknél. Aztán lesznek ilyen, lesznek upgrade-elődő spellek, ami attól függően mit csinál, hogy, hogy hány man van, tehát egy, öt vagy tíz. Nem ilyen érdekes is manika, hogy most játszod aki, vagy később. Meg... hát végül is a... a ezekhez a spell-tegekhez jött, jött ki, amit most néztem. Bár ez nem is külön manika, igazából ide, ide tartozik, hogy... van egy olyan kártya, ami csak például Nature ad a Nature Spell-eknek ad Ez... ez elég érdekes, amúgy elég nagy akkor, hogy Easy Expansion. Egész sok érdekes dolog van benne. Meg rossz hogy lehet valami resistans bizonyos magic damage Vagy ilyesmi? Igen, ja, nincs, de egyébként lehetne. Erre már lehet építani, ha már megvan a teg. tudod? Hm. Aha, igen. igen. Ez nem rossz, ja. Mint, mint Magic Beltian Protection, meg egyébként ilyeneket be lehetne vinni. De, nem, de még nem most, ahogy nézem. És ö, elég régen játszottam vele, és még mindig három havonta vagy négy havonta jön ki egy kiegészítő, vagy most ha változtattak ezen? Öh, hát négy havonta volt, most nem tudom, hogy átálltak-e már három havontára. De legutóbb is érdekes volt, mert kijött, kijött a, ki a kieg, és aztán utána... Hát, egy-két hónappal később egy ilyen mini-kieg, egy ilyen kiegészítő kieg, kiegészítő kiegészítő amit így egyben meg lehetett vásárolni a kártyáit. Ugye, egy 135 lapos szokott lenni egy, egy sima expansion, ez most is annyi volt, plusz egy azt hiszem 35 Lapos ö, kis minisztelet jött ki, és ezt egybe meg lehetett venni aranyért is, meg, meg nyilvánvalóan a rendes pénzért is. Vagy ha nem volt kedved, akkor ugyanaz a, a gyakorlatilag hozzá tartozott ehhez az x úgyhogy mm -hmm. azok belekerültek a, a booster pakkokba, ezek a kártyák is. És azért, mert rossz lett a kiek, vagy vagy csak kitaláltak meg néhány kártyát? Eleve így tervezték, nem tudom, mennyi de hogy ez végig így is volt kommunikálva, hogy lesz majd egy, lesz majd egy minisztet. És azt aztán az, az most is lesz ezekhez talán, ha nem is mindig, de, de ez, fogják. Tehát ez amúgy egész jó arra érted, hogy kiadnak egy tekket, vagy egy-egy szettet, kialakul a meta, egy-két hónapig megy és utána az utolsó egy vagy két hónapra meg a kicsit. Ez, ez szerintem az, ez elég ez okos, ez, ez jó dolog. Aha. Egyébként mostanában jobban is csinálják szerintem ezeket a dolgokat a hearthstone Gyakrabban próbálják így felrázni, gyakrabban balanszolnak, jobban hozzá mennek nyúlni, nem csak nerfelnek, hanem, hanem erősítenek is kártyákat, ha úgy van, olyanokat így gyengébbek vagy kevesebbet használnak, de érdekes, hogy ezeket használják meg. Egyébként lesznek ilyen egészen nagyobb átalakítások is, az, hogy mi, mi fog számítani a klasszik szetnek, meg hogy azt hiszem, akkor vagyok korszetté, Változnak távok, hogy most sok, sok alakítás megy, és jó is, meg szeretem is ezeket a jobb megcsinálják az új, új uh, játékmódokat, mint az a Mercen volt most előtte a ja, Duel. Hát akkor legalább foglalkoznak, ha mondjuk az, hogy 4 négy, négy havonta jön egy kéküzde, ami 30 Európa kerül, elég nagy pénzt gyár nekik, szóval érremes hát, rá... foglalkozni. Hát igen, igen, elég nagy. De szeretném. Na, nem szoktam rá pénzt költeni. Ha így játszok fányos, akkor egészen jól meg lehet szerezni. Nyilván nem az összes kártyát, de hogy így. Ami kell. egy jó pár metodeket meg lehet csinálni. Hát még nem is mindent, amit kell, de nem a nagy részét. Vágom! Kennetele ejtszani. Szerintem erre ennyit a házanról. <gül> jó, hát. <gül> hát nem is hozzáfizítok. Aztán nekem nincs. Nem játszottom vele. Egy jó ideje. Akkor jön egy rövid szegmens. A WoW, ugye egy klasszikus, ugye az, az ugye kettő részre lehet pontani a volt, ugye van a Classic, amit ugye tavaly, tavaly előtt adtak ki, és ugye a 2004-es verziót berakták, és akkor az el lehetett játszani, meg van az új, ami az új storyline, és hát igazából a rendes storyline, és akkor ahhoz adtak egy patchet, meg bejelentették, hogy a klasszik után jön a 2007-es patch, a, a kiegészítő a Burning Crusade. A Shadowlands ugye az az új verzió, ahhoz kiadtak egy patchet, ami egy tök átlagos patch. Jó dolog, hogy lehet most már repülni az új területeken, mert eddig nem lehetett, és most nem kell kikvesztelni, hanem felszállsz, aztán repülsz. Ami izgalmasabb ugye a Burning Crusade, ami talán nekem az első bovos élményem. Kinek nem. Ja, szóval az, az szerintem tök jó lesz, meg, meg sokan fognak vele játszani. Előbb-utóbb a Taurit meg kell említeni. Ó, oh, a ta Taurit. Éppen ezt akartam, hogy És Richie, melyik hivatalos összerben jártottad <síns> a ah. Taurit? <síns> <síns> Aztán játszottál végig! És... <síns> Persze, én, én, én elit játékos vagyok. Ó, jó örebb Tauri. Hm. Ezerán Minecraft játékos vagyok. <síns> Igen, a, a Taurira mondom az a izé, mikor hogy valaka és nem lehetett trénelni a peteket, tehát hogy ott voltál 70 es -el, és még mindig level volt a pet, És a legalább level -e dolgoztak, imádtam Imádtam Nem tudom, ez a WoW BC, az érdekes, a klasszik BC, Burning Crusade, az... Hát, igen, ez hogy meghatározó élménye volt szerintem egy kisebb generációnak, akik nem kezdtek el elég korán drogozni <súl> Akkor az első kirándulás a tudatmódosítószerek irányába az abban volt Így van És hogy a Burning crusade jó volt Nem tudom, az a baj, kíváncsi lennék rá, mert a Tauris Burning crusade hát valljuk be, igen Barzasztó volt Igen, fő, főleg amikor akkor kerültem bele, amikor úgy kerültek be a dk hogy nem volt még dk Aha, oh, De jó is volt Talacuccokat meg izéket fel tudták venni De jó volt <gül> és, és meg, meg az volt még a jó, hogy bekerültek a level 70 spellek. Nem, ilyen. level 80 spellek. És ugye a akkor már tudott tízét. Öööö, ilyen Skousboltot nyomni és az meg volt tízer ember élete az embernek és így 8000-et kit kritelt, meg ilyen. És totál balanszírozott volt. Na, nagyon sokáig az úgy emlékszem, hogy a eredeti zsurnalizmusban a Burning Crusade ott a legjobban értékelt dolog, ami valaha történt a bovban. Azt az, az szerintem tényleg, talán a Lich King egyébként utána, de a Burning Crusade az tényleg nagyon jó kiek. De a Burning Crusade annyi izé életszerű, vagy na, a, annyit javított a bov élménye, mint az állat. Ja, ja. Az... Alance ott jött be, ott jött be az aréna, ott jött be a flying, ami egyesek szerint a legrosszabb dolog, ami történt a játékkal, egyesek szerint a legjobb. Na, hát a ja, flying az eléggé kontroversal topic. Ja. nap. Főleg Főlekozik a... Mindegy, érdekes lesz. Megmondom ki kell harmolni őket. De... Arra akartam kiukadni, hogy azért... Meddig fog játsztok szerintetek -e elvinni ezt? <gül> Kiadják most ugye a Shadow is. Hát klasszikba. majd 15 év múlva. Ja. Mi, mi, mi, mi a végjáték? Ö, Látom, hogy sz... van benne pénz? Szerintem a kataklizma az még szeretett kiek volt. Szerintem... Magyarázatok el nekem, aki most innen nem be, hogy hogy volt a Sima, volt utána a Burning utána a... A Lich ami a legjobb kiegészítő valaha szerintem. A Battle King, jaja. És utána Pandaria? Né. Azután a kataklizm. Cataclyzm? Utána volt a Panda. Utána Legion? Nem, a Warlords of Draenor. Warlords of Draenor? Legion és most van a szerintem. Legion. Mm. Nem, Legion, BFA. Ja, igen. Ja, így van, így van, így van. Uh -huh. BFA is most van a Sadóban. Jaj? Nem vagy. Nem, is nem szerintem ennyi. Hm. A katakviszem volt olyan fura, az az, az. az. pont ilyen kimaradós volt nekem, hogy nem tudom. Hát, hát a. én nekem izé maradt ki teljesen a Van Lord of Draenor, de azt, azt mondták, hogy az a legrosszabb kiegészítő, ami. ami de volt. Nem. Én még a Lich az végig voltam, de utána így elmúlt. És Tauri? Ah igen, igen, igen, igen. De, költött... Amiről Annyi kérdésem, költöttél rá a pénzt? nem. Jó. Helyes. Helyes? SMS-be, amikor még lehetett, mert így volt. egy kredited. Kredited SMS-be, de... Az... Csak azt rémlett, hogy oda teleport volt azé a... GM, vagy mi a faszon, hogy így Ha Annyit tennék még hozzá a Crusade-hez, ugye, hogy a Sima klasszik az valami örülten, tehát hogy gyakorlatilag első levehatalmasok már a főboszt ütötték, és hogy azért elég könnyű, ugye ilyen főleg 2020-as fejjel a boss mechanikáknak hasonló. És azt fogják csinálni, hogy a Burning Crusade-ban, mert volt a Burning Crusade-ban egy hatalmas nerf a bosszokra, meg az összes raid mert mert erőse tervezték. De kijött, mikor elsőnek kijött, de, de igen. A és az, az a lényeg, hogy most a pre állapotot teszik bele, tehát erősített állapotot. Hát nem hiszem, hogy túl sokáig fog így is tartani, de azért ez, ez jó dolog a Blizzard részítő, hogy azért gondolok hogy legyen egy cseppnyi kihívás valami a játékban. Ja, ez érdekes megoldást találtak, tehát tényleg, hogy még, tehát már azt fogják kirakni, amit még, amiről még azt mondják az emberek, hogy ezzel még felni kéne. Így van. Kemény. Egy azért, Már hogy hogy hívták valami, azt a fightot ot hogy amikor először playtesztelték, uh -huh. akkor volt egy ilyen spell knockback effektje. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, hogy Casterral haszontalan voltál ott. Uh -huh. Tudtál mit csinálni? És amikor kijött uh, rendesen, akkor uh, kivették egyrészt azt a pushback meg még lejjebb vették a HP-ját valami 3 millióról, másfél millióra. Hmm. Meg még vettek a damage és, és ezt a boss például úgy hagyják meg, hogy csak a spell azt kiveszi. Hmm. ez a trinőr. Mert ahogy az azért az erős volt akkor is, most is, de most is az lenne. De viszont van, volt egy nagyon érdekes, hogy bizonyos bugokat vissza kellett fejleszteniük. hm Azt nem El, tudom, erről nem hallottam. Volt, mert PC-nél ugye gyakori volt, hogy egyszerre egymást, tehát egyszerre tudtatok hatni egymásra spellen teljesen. Uh -huh. Tehát, hogy például mind két mage egymást tudta polizni. Aha. Ugye ez azért volt, mert hogy kellett egy kis izé, hogy... Akkori technológiába, ugye kellett egy rendes queue-ba rakni a spelleket, uh -huh. viszont, viszont volt, hogy ez úgy elcsúszott pár másodpercet, ugye a netcode miatt, stb., ezért egyszerre meg tudtak történni. És azért, hogy javítottak a netcode-on, minden, de ezt vissza kellett fejleszteniük, hogy a attól még lehessen lehetőség. Hogy ugyanolyan ugyan élmény legyen. Hogy ugyanaz élmény meglegyen, hogy így tudjátok sztekkelni, úgymond a feleket egymásra. Így. Érdekes. Csak hogy valahogy másik kell megoldani, hogy attól még a maga a javítás meglegyen, de ez meg is történhessen. És megcsinálják. A abszolút medbenek. De hogy alapból a szervereket úgy is fogják fenntartani, hogy lesz külön BC, meg siak klasszik klasszik. Igen, igen, igen, igen. Ez is ilyen, hogy... Na, ezt úgy láttam az, előadó, az egyik előadó arcán, hogy egy kicsit úgy... Elkomorodott tekintete, tehát át, hogy ez a splitting the player base És ez nem biztos, hogy jobb. Hát figyelj ki tudja, szerintem azért elég sokan át fogok menni Burning crusade gondolom végig a játékot És utána nem vannek klasszikozni, hogyha, hogyha ugyaródik, nem tudom, majd lesz valami nem tudom, úgy szerintem Votelkályig biztos fogják csinálni. Addig biztos, hát az Votelkán az, volt a PKI ének a vonnak, akkor volt valami 12 millió előfizetője, vagy valami hasonló, tehát akkor volt a legtöbb. Azt azt nem fogják kihagyni, Hát az, az egy hal mennyiségű pénz. Elsősorban, nem, nem vagyok benne biztos, de a legtöbb tört szerver az Votelkály. <gül> Igen. <gül> Vár... Igen. Na jó. Azon elérhető mai napig, vagy egy csomó. Igen. Volt ugye Votelkázni egy. Egy teljesen megbízható oldalra. Hm. Érdekes. A Taurin is van, Votorká most. Na jó, menjünk tovább szerintem. Ö, Overwatch 2, a kedvenc témánk. <gül> <gül> Valaki mondja meg nekem, hogy miért második rész? Mikor ugyanaz, mint az első. Full ugyanaz, mint az első. meg lesz követő. Nem, nem. nem, ez, ez egy <gül> fact. A... Overwatch Na, 2, az tény. egy... Overwatch vagy egy, csak beraknak 5 darab pályát, két skint, meg kettő darab hős nagyjából. kicsi, majd ha megnézed, akkor a fegyver animációk sokkal fluidabbak. Ja. <gül> Értem. A, a hang is most már változik attól függően, hogy hol lősz. Bizony. <gül> Igen. Tehát, hogy a szobába lősz, nem olyan hangja lesz, mint ha kint lősz. Na, hát ez, ez, ez, ez, ezért megéri kiadni a pénzt. Hát biztos más lesz úgyis. Nem, hogy én is meglepődtem, mikor két az mondom. Mi? Overwatch 2 Mi? Hol, hol tartunk? Kiadtak már az összes hírót hozzá, amit akartak? Hmm. Nekem egy kicsit ez olyan... Nagyon kicsit, nagyon picit olyan, mint a Destiny 1, Destiny 2. Hm. Micsoda? Mit tartom mondani a Destiny 2-re, te paraszt? Nem, nem, a Destiny 2 volt az a Destiny, aminek az 1-nek kellett volna lennie. Nem lehet? Ja. Ó, Tudom, megmentetted magad. Nem, nem, nem, a Destiny 2 az elmélet jó lett, csak... Látszott, hogy ez igazából a Destiny egybe is beférletett volna, csak kivágták körülbelül, meg... Uh -huh. Hát igen. Kicsit hamar jött, főleg úgy, hogy egy elég nagy bukás volt a Destiny. tehát viszonylag bukás. De egyszerűen én a Overwatch-sal is lehet úgy vagyok, hogy ez egy taktikai döntés, úgymond, mert kezd, kezd uh, flattelesedni a player base. Aha. És egy kis új, valamit ki kell mert már nem tudjuk megszedni magunkat a... Mi az? Mik vannak? chestek Igen. Overwatch. A... Loot? Loot chest, loot. Loot chest? Mi? Loot box. Loot box. Amúgy igen, tehát az Overwatch volt amúgy, amelyik leg... Őket nem verelték be? Mert láttam, hogy a Epic Games meg mindenkit, Fortnite meg... Miért nagyon találják lefelé. Hát most ugye jogilag eléggé precarious position, hogy most akkor mik is a lootboxoknak hogy van, és pont az, hogy az Overwatch volt az egyik első, ami nagyon elterjesztette, tehát inkább azt mondanám, bevitte a AAA Conscious-be, és hát most mindenki szopik rajtuk kívül, nem tudom. Hát azt nem az Overwatch bevételének. 80 a a lootboxunkból jött. Azt a szentség. Én Én nem nem de ha nem is 80 százalék, ilyen horribili szám. Ha már több, mint 51 már az sok. Érted, ha már több, mint a fele. A egy fizetős játék már. Igen. De, mi, de nem értem mi? Azt nem tudom, hogy mi szükség van az Overwatch 2 az egyet, az, egyet, az egyet. De ez Nem szupportálják úgy, hogy így... Mi kéne már a kettőt, tehát hogy, hogy nem is tudom. Azért nem lehet, a csak az tovább. 30 euró az hiányzik. De baszky. de az annyira apró pénz a, a, ez a nap, amit most Mételj mond. Kell egy tőke injekció még, valami még. Egy, csak új vért rakni az egészbe. Lehet, is. Az, is, az is benne van, egyszerűen elavult az ez normális világban érted, ez amit kiadnak Overwatch vagy nél van, az egy patch lenne szerintem. Tehát egy nagyobb patch. Egy ingyenes perc, hát annyi. Igen. No. Mindegy, hát a Overwatch, ahogy Maitre is mondta, vagy ez alapján szerintem az elétől nem, nem tudták, mit akarnak kezdeni ezzel az egész overwatch nagyjából. Hát. nagyjából. Tudták azok. Hát figyelj, de ezért, hogy akarták. De, de tudod, hogy hogy lett az e abból is esport, sport tehát hogy mit akartak azzal csinálni. Hát az volt a lényeg, ahogy szerveztek légeket, de úgy tudtál nevezni, hogy befizettél egy billió dollárt. Tehát, hogy a csapatodnak be kell fizetni egy millió dolcsit, és akkor játszottál, légen, igen. De most ja, tehát az elejétől így csinálták. Az, hogy, hogy egy játék, ami most be, azt se tudják, hogy balanszírozott-e normálisan, azt se tudják, hogy nézni fogják-e, azt se tudják, hogy szeretni fogják -e az emberek, és ilyen dolgot csinálnak, hogy, hogy nevezni kell pénz, pénzért. Hát milyen befektető nevez így erre. Rásul nézhetetlen az egész semmi, nézem, és így nem tudom, mi történik, pedig nem tudom. Hát forszolták, hogy e-sport legyen, mert hát nem működik az hát, Nem, nem, nem, nem. Fura, fura, fura, hogy ez az egész rendszer így, szerintem. Érdekes volt, hogy amikor kijött az Overwatch, vagy akkor kijött, vagy három ilyen hero shooter, Így egyszerre. Hú, uh, mi volt az egyik? Paladins. A, nem spider Vagy valami. Van, de van betűs volt. Pa Paladins, nem? Paladins, nem. ja lehet, bocsánat. Az az ingyenes, de volt a Player Unknowns, Nem, nem, nem Player unknowns, vagyok. But, valami Battle. A, ah. Smite az nem ilyen? tp inkább az ilyen Dota meg a IC overwatch között ja, veled, okay, okay. az Dota inkább a ja, csak TPS nézetből körülbelül nem is fps hanem nem ilyen mind a azt próbálkoztam egy darabig vele, de nem tudom érdekes volt Totát még miné nem semmi Belerend. Mi -e a? A az-az új úgy, az, az tavaly jött a ki vagy tavaly előtt Uh -huh. elmondhatom el, el az egyetlen élményemet a paladinsról. ról Várj, csak még elmondani, hogy a Gearbox adott ki valami hírós shootert ugyanakkor, aminek nagyon gyorsan tönkrement az egész. Fú, nem tudom. Na, visszaadom a szót. A Paladins, elkezdtem játszani vele, és így... és így játszok, és hogy passzik, kurva jó vagyok benne. Hogy lehet, hogy lehetek ilyen jó? Hát el se találnak is. És... Utána mondta varrom, aki mondta, hogy nézem meg, hogy az első tízmeset botok ellen játszod. <gül> <gül> és és így mondott. konkrétan Istennek hittem magam, hogy én ebből jól nyilván poénkodok, de így nem értettem, mi történik. És akkor, mikor mondta, hogy az első tízmes botok ellen van, én mondtam hogy ok. Battleborn. Battle, Battleborn, az. az. Hát nem sokáig élt akkor. Ez egy de amúgy teljesen megértem hogy miért ezt csinálták. Azt miért... érted, amikor beindult ez a Dota 2, meg League dolog, akkor is ott volt még a Heroes of Nevers, vagy valami hasonló. Hát annak, annak más a izéje, mert amikor a Dota-t elkezdték csinálni, akkor ugye kettő csinálta, két ember csinálta IceFrog és Guizmo, vagy hogy a francba hívják. Aha. És akkor ők szétváltak, és akkor Guizmo elkezdte csinálni a Hont, ami gyakorlatilag tök ugyanaz, mint a Dota 2, de teljes mértőben Dota És ugye Ice rock tovább a Dota 2-t uh -huh. az, az, az, az jó, az, az nagyon jó egyébként Abban vannak nagyon jó hősök amúgy, amit lehetne egy-egy arányba portolni Dota 2-be Diablo 2-be Diablo 2-be igen Na, nekem részemre ennyi volt az Overwatch Hát nem tudom Uh, kíváncsi leszek. Én is. Uh, Megvetjük valamiért az egyet is. Nem játszottunk vele? Én, Nehát, én nekem nincs kaptam. meg. Nincs meg neked? Nekem nem nincs. Én nem játszottam vele, nekem nincs meg. Én, én kiátszottam, hogy játszottam vele a végén Nekem annyira nem jött be. Én nem, nem is játszottam vele végül. Uh. Uh, amúgy megnézve a tűzs nem annyira értékelte a Blitzkont, mert felment 103 104 dollárra a ára, és most visszazuhan 96-ra, 5-re. Hát akkor eee. igazából sort voltak egyet az emberek. Hát, hát még tart, nem? Vagy meddig tart a diszkóvárja? Nem, nem két végül végül van, a két tapos volt, már vége van. Végül van. Hát, csak Na mindegy, szerintem lépünk tovább a, a azokra a dolgokra, amiket nem jelentettek be, így, így vagy nem volt nagy hírvel is rajta, mit hiányozhatok. Hát a Diablo Immortals az az, az... az, az ja, Igen az fontos Azért vettem basszus új telefont Diablo ja. Shower, vagyis nem? Nem volt, még telefon a Diablo Immortalt, Csak annyira, hogy az fogja összekötni a, hogy Mi történt az a kettő és a három között? Hmm. A között fogsz Hát én a, én közel vagyok benne, Hogy én letölteni sem fogom én megnézem, hogy én kíváncsi vagyok rá. Én vártam, néztem hogy ott, hogy van-e már, aztán jelentkeztem is Betel-ra. Várt, hogy jó. Telefonra kell valami jó játéka. <gül> Hot Stone. A tegnek is van telefonotok, nem? <gül> Állal. Nagyon hiányzik a hírozott a the Storm 2, azt nem is értem, miért nem jelentem ja. Az még van. <gül> Szerintem állítólag. Megény holca, úgy nekem tetszett a holca, ilyen érdekel. Na de nem volt rossz amúgy. Voltak le... jó mechanikáig. Voltak jó. Épikusan az a Blizzard módszerrel lett, az is fejlesztve, hogy megnéztük, mi van a piacon. Összeloptokottunk valami ötleteket mindenkitől, akik nagy kompetitírok, aztán azzal valamit összerakjuk, aztán csinálunk belőle egy jót, egy jó pörköltet. Azt, azt majd eladjuk az embereknek, az csá. Nem Á, volt ezt egyébként. Nagyon ilyen casual volt nekem. Ah, ah, ha de az, az, az, igen, az az volt. A Dota 2 helyett nem volt az, így így sírtam, mert szép félre kattintottam, és akkor megöltek egyszer vihetlenül. Nem úgy kasuhába elvoltam, élvezgettem, kikaptam, hát akkor ez van. De nem az volt, hogy így a játék utolsó negyed órája azzal tehet, hogy lengyel meg orosz emberek hiszák az anyámat, és sírtam a gépen és soha többé nem akartam játszani vele. Ja, igen. erekcióddal próbálsz valamit kezdeni, de inkább... Ja, ellen... izé. Triple kill! Kill <sínt> <sínt> Tudjátok mit hiányoltam a bejelentések közül? Az Overwatch 3-at. <sínt> Na jó viccenkével... Túlt alatt, túlt ah, be fognak perelni. <sínt> viccenkével Warcraft 4. Vagy valami ja, hát igen, az nem. Hát azt tudjuk, hogy ebben nem lesz semmi, amíg van World of Warcraft, addig nem lesz semmi Warcraft RTS. Miért? Hát minden. a sztorit ma az viszi, meg igen. De amúgy nem is hiszem, hogy egy jó, hogy nyilván lenne igény egy Warcraft 4-re, de szerintem mostanában Tehát egy ilyen RTS játék, RTS? Igen, RTS játékot Nehéz megtanulni, és szerintem a mai fiataloknak, vagy ilyesüknek egyszerűen nem igényük az ilyen, nehezen megtanulható játék. Szerintem. Nem nehezen megtanulható a Starcraft vagy a riki azt is érted, ilyen 8-12 évesen játszottunk és tök jól voltunk vele. Hát igen, de akkor más volt az idén, most mindenki ilyen menő kileket akar, meg nem tudom, gyors játékmenetet meg ilyesmit, szerintem más az igény már hogy legyen egy Warcraft 4 hmm. Az a baj, ez is olyan dolog, hogy ez kitalálta valahol a játékiporban három fejes, hogy az RTS-ek halottak, ezért nem csinálunk RTS-eket. És van egy-két cég, aki csinál RTS-eket és azok meg elviszik a sok pénzt. és ja, re a Totávárt szériák például már. És azok is eléggé egy, már mutáns RTS-ek azért kicsit. De például a az Age of Empires definitív előség, hát láttad te hogy azzal mennyi a multiznak? Kurvásokat. Örületes mennyiség. De az a legjobb az összes közül. Az az a StarCraft 2 is kurva sokáig élt, meg mindaddig a verseny volt belőle, meg, meg hírekben is szerepelt ott, hogy próbálják a botot megverni. Igen, igen, igen. Én inkább nem botot. Mondtok valamit? Hm? Soha nem játszottam egyik StarCraft-ot sem. Elég fura. Jók. Én a... mert láttam a Clan StarCraft-ot, és köszönöm. Figyelj, én StarCraft 2-vel kettővel... Kettő órát játszottam egyhavromnál és az nem lampartim volt. Hát de egy az egy-jel. egy egy másodpercet nem játszottam az egyel ez egy fact. Nem hiszem el. defense-et toltál benne. Én szerintem nem toltam benne. Szerintem nem. Arra emlékszek egyébként, hogy Starcraft Fettőt mindig akartam nézni, mert az egy rohadt jó esport amúgy, és emlékszem, hogy egyszer egész éjszaka azzal álmodtam Starcraft 2-vel és akkor még egy másodpercet nem láttam előled és nem is játszottam vele. Egész éjszak az Nekem nagyon tetszett a kampány. Azt mondják, hogy az jó, jó volt. Meg azt... ez így szerintem ezért nem lesz a Starcraft 3, hogy lehet, hogy le lehet de, hogy akkor nem lehet a egykettőnek a sztoriát vinni tovább, mert a kettővel kvázi lezárult a dolog, nem. Hát, nem tudom, meg lehet azt még bolygatni. Ja Persze, lehet aláírni van is, és de... visszahozni dolgokat meg. Hogy az még se úgy volt. Nem csak az, hát az egy egyet sem úgy volt. Olyan egyértelmű, hogy folytatják, érted? Ezt is lehet oldani. Majd megint jön a föld. Uh, Ó, ne! Oh, megint jönnek a földi kommunisták, aztán <gül> ölik le a... népeket. Amúgy... Enyar... Igen, Nagy szerintem úgy egész jó volt, vagy az így... Ja. Szerintem lassan 15 éve várja mindenki bliskon a bejelentést, hogy mégiscsak megjelenik a Starcraft Ghost. Ja, igen. Az az EWO? Nem, de... az a shooter, ilyen lopakodós. Ja. Ja. A Project titan hogyha folytatják, ami elég érdekes lehetett volna. Az mi? A Project Titan végül az Overwatch lett, de előtte ez, az is egy ilyen teljesen új MMO lett volna. Valami hmm. új ízére, új dologra épít. Tehát, olyan, hát valószínűleg a Destiny-t akarták korábban megcsinálni mint a Destiny Aztán azt mondták, elég jó lesz egy MMO. Viszi. Ne csináljuk magunknak konkurenciát alapon, aztán inkább hagyták. És lehet, hogy az egy StarCraft MMO lett volna, mert az is egy párszor fel. Mm -hmm. Sajnálom, hogy a StarCrafthoz nem nagyon igen. Nem nyúlnak, úgy. De, De fejezetnek tekintik. Új IP-je már nagyon régóta, Dicső. Az Overwatch volt az első. Az Overwatch. Aha. Az az első új, amit hozzáadtak az asztalhoz a blizárdosok, ugyanazt a két szériát, három szériát vasszatják folyamatos jelleggel. Jó, hát ez egy pénznyomtató céglet, és annyi. Ja. És hogyha lehetne mondani a blizárdnak, akkor mi, mit látnátok szívesen tőle, mint teljesen új játék? Egy új IP-t. ip, <laughs> IP ja. ezért... Érdekes egyébként, El egy Souls-like azért Diablo-t megnéznék. TPS, mész. Nem csak cutting-hatsz, hanem rendesen Rendesen megharszolsz a szörnyekkel Az lehet valami? Azt csinálom, hogy még nem csinált a Blizzard valami PUBG jellegű játékot, vagy Battle Valami Star Trek Battle nem hiányzik Nem hiányzik, de így működnek, tudod, így működnek Összelopják Legjobb adatoknak majd Vagy egy jó fighter-gémet Izzi, beraknák a rugót, meg nem tudom a Starcraft-os izéket, meg ezt lehetne verekedni, mint egy Mortal Smash Bros. Smash Bros, A Craft Boys. Minden a Craft Boy jönnek emberek. Tudjátok mit? Megvan Vikings újra feldolgozás, vagy mi volt az a régi játékban? Lost Vikings. A Lost Vikings. Most nem az volt az elején, hogy... Most újra kiadják a három ami feldolgozás. Igen, is most néztem a Black Thorn, Lost Vikings, meg az, az autós, az nem tudom mi. Valami autós játék, nem tudom Az előbb itt volt, azért pont update állt a belőtt biz... <gül> pontet be. ah. De igen Egy ilyen stratégiai játékot egyébként megnéznék tőlük, pontjuk Diabloket, tehát... Nem... Nah, ez Starcraft 3 kész Rock and Starcraft 3 még simán benne van a paktukba, hogy kideszik ja. A, ők tudnak négyig számot vagy háromik számolni? Ah, <gül> hát sajnos. Ők sajnos tudnak. igen, ahogy az e 20 perc az erről szólt szerintem. Igen. Jó. Megvan, hogy volt a casterként gépben. És visszék. mondták neki, hogy a triple kill pontja és akkor bocsánat, mit? <gül> nem nem <gül> értem. <gül> És értem. Dotában... A... <gül> Igen. Az announcer-ként azt nem ment. <gül> tehát, hogy több mint kettő, de kevesebb mint négy. <gül> Ó, de tával mindig az én announcer pakkom volt a legjobb. Mi ha. volt a az announcer pakkod? Ő, Elvegyet. De, de Elvegyet. ő használt. Pyrion Flux kaptam, kaptam, pyrion Flux Ez nagyon jó volt <gül> Ez közel tökéletes az ember <gül> Pyrion flax, Sose néztem meg semmi, de el meg van őrülve Zakkant Na hogyha már dot a kettő. Á, állam, milyen átvezetés volt Én Vagy van egy, van egy ilyen Plecka, vagy valami hasonló, hogy annak idején Icefrogot a Blizzard is kerülgette, hogy, hogy, hogy neki csinálják a, csinálja a Dotát. Szerinted jobban, járta, jobban jártunk, hogy a Steamhez került, vagy, vagy jobban jártunk volna a Blizzardnál? Fú, szerintem azért jobban jártunk a balval. Mm -hmm. Hát érted, most azért nagyon nem dolgoznak rajta, most jön ki egy DOTA 2 anime, Jézus. De. Szerintem. De nem lett úgy elkozsúálva, és nem egy pocsot kaptunk. Nem helyette. Az biztos, hogy itt a valve nál azért elég szabad a keze jégbékának, és szerintem azt csinál a amit szeretné, és ezt azért a bizárdnál nem látom, hogy ö, így működött volna. Hát igen, foglalkozik is fel rendesen, csak a kérdés az, hogy mondjuk a marketing, amit kapadott az, azt, az azt ennyire elegendő. A Jó. Az a minusz 2 igen, ez az a blizzard lehet, hogy több menne, de, de vajon az jó lenne? Nem tudom, jó kérdés. Hát... Kicsit több új játékos bevonzani lehet, hogy jó lenne, de, de ha meg úgy átalakítanák a hogy ilyen új játékos barát legyen, akkor meg, akkor meg lehet, hogy sok mindent elveszti, elvesztene a lényegéből. Hát érde, az itt a baj, hogy adott a kettőben még egy normális is sincs, ö, olyan rendszer, amivel tehát egy, ahol megtanulhatod a mechanikákat, Ugye konkrétan egyből játékban tudsz kezdeni, van valami tutoriál, de hát azt konkrétan szart sem érted. Ér tehát hogy ilyen al alapdolókkal lehetne kezdeni valamit, hogy egy normális tutoriál a meccsekben, meg hogyha a harmadik meccsenet játszod, akkor biztos, hogy kapsz már egy izétei smurföst. És akkor, tehát hogy harmadik meccsen szétgyaráznak a picsába, és ott hagyod a játékot körülbelül. Szóval igen. Meg valószínűleg, hogyha a Blizzardnál lett volna, szerintem még lett volna euh, International úgy, hogy közönségi finanszírozásos. Tehát e ebbe száz biztos vagyok benne, és azért, azért az így elég nagy durranás. Amúgy szerintem rá is tenyereltél, hogy miért nem a Blizzardhoz ment IceFrog. Tehát, hogy... Ö... A Valve-nál teljes irányítása van, a Blizzardnál biztos nem lett. Igen. Igaz. Tehát ott, ott biztos nem... Ott bele lett nyúlva, ott uh, Bobby Kotick megmondta volna, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Hát azért... Az, hogy marketingje van... Az ezen nagyon nem javított volna. Játékévényen biztos, nem. Sőt. Úgyjátok mi lett volna jó, hogyha a Beteszzához már megy? Na, mesélj! It just works. Ja, itt csak működik bugos. Hát lehetnek a karakterait a mapról, meg, <gül> <gül> meg feleragadnak a fába. <gül> és ha dupla-klikkelsz, akkor egy milliót ez a spellet. Igen, valahogy. igen. Hm, az kellett volna. Ja, is ki is szivárogtatja az adataidat. <gül> e, valahogy, e, valahogy megdoxol téged. Hát... Jobban járt szerintem a valatnál. Sőt, szerintem akkor állt volna legjobban, hogyha... E, saját maga csinál valamit. Á, hát, azt szerintem... Hát az Nem, az... a másik gyerek, az beszopta honnal. Így van. Hát, tudom. Uh, figyelj, a Hon az egyébként szerintem teljesen jó játék volt. Egyébként vannak benne olyan hősök, amik, amiket át lehetne pakolni ot a kettőbe. Szerintem ott az volt a gond, hogy konkrétan megölt a Dota 2 ja. a kettő. Szerintem. Ugye azért a totának tök sokat segít, hogy a stímában van, ingyenes, és feldobja, és akkor rákattintasz is megy. És érted egy. Hanem ebből a launcherből indulna, akkor valószínűleg nem is azért egy jósz nagy százalékát elvesztené a játékosoknak, hogy biztos. nem tereztek volna meg. Igen. Most a ha blizznet -en lett volna, most az ugye mi a, ez Batternet. Ja. Nem Batternet nem. nem? blizzard, blizzard ot -ok, most már, nem? jó ja, lehet. Ja, de én azért gondoltam, nem az, hogy a Blizzard-hoz, eh, hanem hogyha függetlenbe indul, akkor azért... Az nem. egy eh, viszonylag érvágás így... Eh, ja, amúgy azt is üméne hogy a Valve azt mondta neki, hogy... Hogy jó, de nálunk veszel, vagy ha nem nálunk veszel, akkor nálunk nem leszel. Érted? A Steven hmm. a játékot nem lesz. Kész. Hód meg. Csá! Ú, tényleg, Epic Games Store-on van valami hasonló? Ilyen... A Valorant, az nem. Nem, nem. Az nem tudom, hogy ott van-e. Mondjuk lehetne epic laszán. De mondjuk a saját launcher -e van, nem? Vagy mondjuk az, hogy launcher -e van, az nem jelent semmit. Tettek van saját launcher Epik yeah. okay. Epic az nem a low, nem? De, az Epic az a low, ezé. Mi? Epic, nem? Az a rájött. Ez Riot az... Hát akkor a Riot az a az ugyan, no, az, nem? LOL, hát az az Igen. De Riot Games csinálja a t Nem ez a lényege, hogy egy a LOL-ból fejlőd, LOL launcheréből fejlődött ki valahogy egy ilyen játék bizdis Na mindjárt megnézem. a hogy fo... mik vannak. Na mindig igazából nem is hát nagyot A Epic szont. games tartozik a Riot Games. Hát akkor hát, az az biztos, hogy van a Epic Games-en egy, egy, egy, egy LOL, mert hogy az a húzó neve. Hát Miros League of legends Epic-re és ja. nem Doffer, Ruined King League of Legend vagy valami, és ahol fel. Ja, de ez Lát, az ott... Epic okay. Games A Game store az... nincsen fent De nézzük, mondják fel, meg, mert eléggé de... LOL fülölők de... vagyunk De ezért a fent van hozzá, viszont valami más e, ilyen hero animációnak a bejelentője Ahogy nézem, de hm. ez mit Na jó, nem. érdekes, Egy elhiszen nektek, bocsánat, de valószínűleg én vagyok most a fasz. De lehet, hogy, hogy amúgy nem, mert nem, nem, annyira hihetetlenül nem érdekel a LOL, hogy, hogy tőlem a steamer is lehet akkor se tudnám. Ah, összekevertünk az egészet a Fortnite, az Epic. Ja, Fortnite? Nem, ez mind a kettő, az Tencenthez tartozik, ami valami iszreletetlenül ja. a konglomerátum. Ja. Tencent, és azt tartozik az Epic Games is, meg a Riot Games is. Ha jól látom, az már... Kezdek kicsit megzuvanni, érte? Ezt tudom, ki tudja ízben tartani ezeket a corporate mozgásokat, meg stb, hogy kiprova, mikor ki én, én tavaly meg, én hogy a az... Blizzard az a Activision-é, egy... Nekem... Én azt hittem, az... azt hittem, a Bethesda i kórház, tudod, de... <coughs> <Gary. s up> Blizzard Activision az is olyan, hogy egyik se akarja mondani, de, mind de tudja mindenki, Érted? A nem szeretik magukat úgy reklámozni, egy Activision blizád, A Activision-esek azok meg inkább mondják azt, hogy blizárdnél Ez ezért, ezért volt Activision elvileg a destiny csak kivásárolták magukat talán, vagy kiszárolták Igen azt Inkább leszerződtek az EA-vel, mert a sokkal jobb hm. Na jó, Igen. hagyjuk abba, mert már nagyon fasságokról beszélgetünk Ládosan az, irányba, de mondjuk... az igazságot mondjuk, Ricsi. Fáj neked! Te... Activision okay. Simp! Még mindig a Mikotik vezeti a Blizzard activision jó tudom? A világ legjobban túlfizetett menedzsere? A CEO-ja? Ő összehasonlították az átlagkeresettel? A világ 14- legjobban fizetett, vagy legtúlfizetettebb? Mi? Az erős! Tehát, hogy összevetették, hogy mennyit keres, a aki a legkevesebbet keresi, meg aki a legtöbbet. És tehát annál a cégnél, az adott cégnél, tehát az alap bootcampes programozó mennyit keres, meg ő. És mennyit? Nem is az, hogy akkora különbség, hogy eszméletlen. Többet keres, mint az IA-nek a CEO-ja. Pedig az, az. Mindegy. Nem vagy. Nem csinálom egy külön epizódot, meg kell egy külön epizódot Dota 2-ről, mert, mert kell. Nem. Minek? Na jó van, köszöntem, hogy itt voltatok. Szerintem zárjuk le a epizódot, a hallgatóinknak köszönjük, hogy itt voltak. Nem. Nem tudtam elmesélni a dota story sztorimat, de majd elmeséltem. No, Melyik dota story sztoridat? Az, hogy a Dota 1, az hogy lett uh, real time? Mi? Diablo, diablo beszélsz. Igen Diablo 1, azt nem azt mondtam. Az Dotát mondta. mondtam. na. Akkor Diablo 1, hogy hogy lett real time. Na angyar akkor. Na. Lényeg a lényeg, hogy alapból ez egy másik csapat volt, akik elkezdték csinálni Diablo 1-et, a blizzard egy külön csapat. Szóval egy kiállításon találkoztak és mondták, hogy figyelj már, nagyon jó dolgokat csináltok, nem akartok e nekünk programot. vagy velünk. A persze, ezt csináltak egy merchant, ők a Blizzard Sauf, akik uh -huh. elkezdték csinálni a Diablo. -t. Azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy Blizzard uh -huh. Sauf lett. És elkezdték csinálni, és alapból a alapelképzelés az Lúton volt, hogy ők mindig sokat dd ztek és hogy nagyon szeretnének lootolni sokat. És hogy a, a koncepció köré építenek egy játékot, egy RPG játékot. Uh -huh. Hát akkoriban, akkoriban a divat az ugye a turn-based. Uh, roll game volt, és elkezdték úgy megcsinálni. Ezt jött az ukáz a fő cégtől, hogy jó, látjuk, jó haladtok, szép az alfa, stb., de láttunk egy másik expont egy hasonló játékot, és az real-time volt. Szerintek azt meg tudnátok csinálni? Szávó, a vezetője, a operatív vezetője, az megmondta, hogy lehetetlen elképzelhetetlen, hogy ebből mi már real-time játékot csináljuk. Mennyi rendszer, nem arra épül, nem is lenne jó, mindenki így csinálja. Valomság ez egész. Ez. Jó, jó, oké, csak rákérdeznek. Eltedik pár hónap, megint jönnek, hogy biztos nem akarjátok megnézni. Felvetett a csávó, hogy jó, megszavaztatja a csapattal. És mindenki, vagy, vagy a, nem tudom, 20 fős volt körülbelül a csapat, 17 arra szavazott, hogy legyen real-time. Hárman nem. Az egyik ez a operatív vezető volt, azt mondta, jó, megmutatja majd most, visszatív, felhívta újra a bizzárdot, azt mondta, jó, megcsináljuk, Három hónap kell hozzá legalább, ki kell minden deadline nyomatni, minden marketing, más, máshogy kell, hogy menjen, stb. Azt mondta, jó, jó, van, megkapjátok, itt a pénz is. csábó azt mondta, jó, tesz egy próbát. Hazament hétvégén, és egy délután alatt kiszedte az egész kódot. Ami a turn <sínt> volt, és kattintott egyet, és ütött a karakter, és nagyon jó érzés volt. <sínt> <sínt> és ez, ez egy hétvége alatt az egészet átalakította real time hmm. De a pénz már elkérte három hónap fejlesztésre, <sínt> <sínt> ezért három hónapig kussaltak róla. Hogy <gül> addig a pénzt felemészszék, nekem szépítenek, még bug fixelenek, stb. És úgy mentek vissza, hogy na, kész. Hős name. És rohadt jó lett a az lett és azóta az lett a zsanra a, a hacker. Azóta az jó érzés. Így De ez, hogy rá kattintottam. Megütötte a csontvázat. Kiesett belül a gold. És áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá <gül> <gül> De mai napig ugyanúgy grid rendszerem van, az is még a... Tehát a Diablo 2 is még ugye rendes grid rendszerem van, mint a régi turnbase játék. Hm. ki. A legacy, a legacy code, az még mindig benne van. Így lesz a remasternél is. A Na jó, iratkozatok fel ránk, keresetek minket a discordunkon, unkon írjatok nekünk e-mailt a 01podcastgmail.com-ra, fenn vagyunk ugye a Youtube-on, meg Spotify-on, Encore-on, Encore-on, uh, Apple podcast -en minden létező helyen fel vagyunk, szóval Most mutassatok meg a barátaidoknak, hogyha tetszett, amit hallatok. És köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, sziasztok! Köszönjük a jövő héten, sziasztok!